tzen azkenian homosexualen eskontza eginen da. Egiko koltseloaren Bilkuran bar da asuuan batek onaktu du, heezkuntzaren kude altziahal ere Ram Michelel Kola uzapearen kontraideki prozedurk dute. Hiru errefusiatu arrastatuak astiuntan, hauetarik baten lekukotasuna, jokin aranalderena alderena entzun duzue, goizbigisa joan, azkenian Parisek eta Madrileko nahdezaten baki bakibidian engaiatzea, horren galdatzeko manifestaldi bat antolatuko, dua, antolatuko da ustailaren ogoian. Eta idoki Euskal Herriko Ekoizlen Elkartearen ekarpena Euskal Herria festivalari hiru egunez gaurtik igandera, lekorneko garruan izanen dira eien ekoizpenen ezaguterazteko Aroa jone Eta festivalak aroa ederraukanen duela asteburu guzian zian gaurtik kotik asiz zeruzola hortan odei batzu bainan neuririk ez aroa goxua izanen da iguzkia gerraldi zonbait zuekila noita iru aipatzen dira Eta lehenik etxe bat erredela barda angelun, jabeek, senarrak latenoita bi urte, emazteak larogoita zazpi urte, suiltzaileak aratzeko zorziak aintzintzuan deitu dituzte, bainan ez dute hauek, gauza ondirik salbatua lizan, hauzo bat da egierran suari ohartu, xa harrak telebistaren aintzinean zirelarik, etxean mila behazion eta erotenoita zorzian, dola berroita bosturte, eraiki zuten, hauzoak eta biseme onduan zituzten, eien susten gatzek con la hija Gabriela Gertatú de la Rica Abiadura ondiko trenbide beririk ez bordale eta endaiaren hartian ez da 2008 amara baino lehen eginen gobernuaren erabaki ofiziala ustailaren behatzean jakinen da mobilite ventean garraiuetaz egin txostena itzulia izan da gobernuari atzo eta honek treineko garraiuetan abiadura ondiko tren txede gehenak bastertzen ditu frantziak ezbaitu ahalik horien bururatzeko indarrak TOR edo tokiko treinetan inen dida Jean-Marc Rolland ministre Probochamenawekin adoche agertzen da alleré Aquitaniaco autecia que est toute amour e maitenne ou nord escalisabat Parischat doit elle duden acheter tien garayon ministre lekin ministre ceco et affaire unenguruan izanda capitali conseiller corian Arzo Georges Labasse Max Brisson et à Jean-Jacques la Serène egin douté Zergatik behar dugu tur bordale harteko zatia pagatzen txegitu, gure eskualetik pasatuko ez den abiadura hondiko treinbide baten zata. LGV indako pasatu edo pentsatu didua, arotxarrak egin kalten ordaintzeko atxikia izan dadin, galdatzen dute opozizioneko Eta erran bezala, Jean-Michel Marten eta Gimartino Martino Uroxedo Pozik, arrangoitzen eskontzen alko dira azkenian, eriko kontseilua bildu da barda eta suantabatek honartu du eskontzaren egitea, Jean-Michel Koloa usapezaren inguruan zen elkartasuna doibatu ratu da gisa hortan, hausitigian diskriminazionien dako pausatu plenta alere atxikitzen dutela, diakinarazi dute bi sexualek eta ari beretik subprefetturan egzibiuak izan dira atzo Kollektivpul Libert desua edo hautattzeko eskatasunaren aldeko kolektibokoak Mo Vepier supprefetaren idazkari nausiarekin mintzatu dira homosexualen zkontzaren inguruan elege aplikatua izan dadina eta arraoitzeko auzapeza gaztigtua izan dadin galde egiteko kolektiboan parte hartzen duen Planning familiaeko Michel Bertiak eman dauzkigu xehetasunak. Nous l'avons dit la situation était intolérable qu'on pouvait Etuera ja xanezina de la Errandiogu ezin traiola gibelapenik onartu colori ezin konfiantza egin. Ingichas astelenean suprefutura tikatera zeladik bere arrotasuna argikia adierazi zuen. Erresistenziarako er eroi bezala jokatzen du, bere baloreak ez direlarik erresistentziarenak berdintasunarenak, eta pertsonen seksualitatearekiko duen diskriminazioak erresistenteak lotxatuko lituzke. Planning familialeko, Michel Bertie Mintzo, hauek uh, atzo goizian bildu itzak, behinen uh, repikatzenda hoziet, barda uh, izan duela segidari kafera unek, azkenian, asuan batek onartu duela arrengoitzeko bikote homoseksualogen eskontzia. Aitor zubileaga zurutuza libro aterazen paueko hausitegitik atzo goizian, hastezkenian arrestatu asaran. Espainiak euroa gindu, galde bat eginik paueko judiak etzituen, galde horren paperak eta libro utzido bainan helduden aste deitua da berriz hausitegirat, aitor zubileaga zurutuza ilugerren militantia da, haste untan gelditua izan dena eta libratua, eta entzuzen ari jortarik, edo ari beretik manifestalia antolatzen duen Bake bideak elduden ustailaren ogoian. Errepresioa bukatu, bake prozesua orailemapean, Euskalies lari politikoen azken arrestatziak salatzeko, Frantziak ezin duela Espainiak estatuaren errepresio politikarekin lerokatu, salatu dute, indar batekin dezala eskatuz, bake prozesua entzina joan dadi nintzarieta. Euroaginduekin sortu zen bakebidea ogor Martenen Euroaginduarekin eta Euroaginduak salatu beharrean da berriz ere ekainaren 15ean beren adierazpena plasaratu ondoan, hiru hislaria atxilotu eta Euroagindu aplikatzea bake prozesuaren kontra doa salatu du anaiz finosa bakebideako bozera maileak gaur egun Martxan jardien bake prozesuaren kontra doaztela azken asken 3 euroaginduak guretzat estadoak begitzere badugu eran Hantzun errepresibo bat, politiko bati, alde bak hartasunean den urhats bat uh, behitzede, eta bakebideanek azpimakatu nahi duena da, uh, egun gizarte zibilan eramaiten ari den... Duela urte bat, gutun bat elarazizion bake bideak François Hollande, frantziako presidenteari. Aldaketa izan zen bere kanpainako lema nagusia eta Euskal Herrian aldaketa horiek eman daitezen urratsak egin eginditzen eskatzen diote. Gugoratuko gira denak aldaketa hitza izan zela bere kampainan erabili zuen lema, eta garaian ega iten ginoan, horrein aldaketa hori aplikatu. Bada egoera begi bat, badira aukera historikoak, Badugu bide horri bat, badugu nazioarteko komunitate bat eragiteko presdena, eta erakunde batek pausu historiko bat eman duena, eta gizertezi begi bat presdatzeko eta bultzatzaile zaiteko orduan duela aurte bat egite inginon gelditu jepresuaarekin eta hasi aldaketak emaiten, eta aldakta sinak, giza eskubideen bejmean baitan. Eta preseski euro ez dituztela giza eskubideak bermatzen salatu du berriz ere bakebideak, defentsa eskubidea eza errespetatu eta euroaginduak permititzen du pertsona bat auzitegi berezi bati emaitea auzitegi horrek torturatzen duelarik. Deia beraz paueko auzitegiari ere ezin duela segitu itxuarena egiten. Errepresua bukatu, bake ora oraile mapian antolatzen den manifestalia behaz ustailaren ogoian arratxaldeko lauontan abiatuko da, bai honako eskaldunen plazatik eta hori baino lehen gaur hilabeteko azken ostirala izanez, ez, usaiako elgeretaratziak eginen dira eskalpresu eta islarien sustenguz usaiako oren eta tokietan. Michel Dolone, adinetako presuna eta autonomiaren ardura duen ministroa, angelura teldu da hostira lehuntan, angeluko maharren erretreta etxea estrenatuko du, etxe berri hortan, larogo badira, eta badaparte bat antolatua, alzeimer eritasuna duten presunentzat estrenaren ondotik angeluko erriko etxearen inguru nebiliko da, ikusteko zer errestasun badan eginik adinetako edo presuna Bortuan ardientzaintzeko laguntzen partekatzean, artzantxoilean edo lurigabe diren artzainen beresitasuna konduan hartua izan dadin, hori galdatzen du euskalegiko artzainak elkarteak galde simple bat lusatzen die bortuaren kudeak eta duten gitura desberdineri, adosote zirezte ardientzaintzeko laguntzen partekatzean, artzantxoilek laguntza gehiena ukandezaten bortuan ardientzaintzeko laguntzaren itzarmena berre negoziatuko baita laste, eskolegiko hartzainak elkartekoek nahi dute bortuko ekonomiari egiten dioten ekarpena ezagutua izan dadina. Iroki, Oskaleriko Ekoizleen Elkartea eta Laborantza Biologikoaren Tukiko Ekoizpenak ohoretan, gaurtik iganderat lekornen Eskolegia zuzenien hiru egunez janari gunean, kalitatea handiko ekoizpenekin eginek, behiaragiko txeko burgerak, taluak, baratzikiak, xirikiak, gazna, biper, estia eta isozkiak gozatzenalko dira prezio onargarri batian. Egunaz Ekoizlek berek servitzatuko dituzte, Usai amezala agremantzuzen baten okaiteko kontsumitzaileikin Peio jorregi idokiko okidea Eko izle nahtine enguatu kogetuk Neskenegun eta igamtetan Idokik egiten dik xerbitxia jateko gunean Biegun hoietan Goizeko jamahetatik eta atzeko sortzionak arte. Eta geofestibalak hartzen dik e lekukua, meni bat, e beti idoki ekoizpenekin. Oh, gai ez? Gai ez, bai. Usatuzko zikiru aldiz, beti eskolegiko laborantzak gamararen geindateke? Bai, e guk e furnitzentiak e usteiat e bildotzak, bildotzak, atzarkiak. Higandeko zikirua aldiz, eh, eskolegiko laburantxak, anbarak, sirurtatuko du, besti urtez, eh, bezala, lekorneko garuako jaure gizarra, kukalendu mugimendu gaurti goiti, eh, eskolegia zuzenien festivalaren estrena edo idikitzea atxaldeko lau ontan izanen da, eta, zon baiti zenena ipatzeko, gauratxeko egitarauan, xutik, fermin muguruza eta zuloak, kekeni arkana, uliz drumond, eta beste... Larun batian, biar uh, frango igurikatu aden uh, kantari musikaria Jimmy Cliff, eta igandian, marak izue, familien eguna dela, eh, eskolegi kolaborantzak enbara, kantolatu, Baskari erekin, horaitan, aipatu, bezala eta euskalik hatiak zuzenian hariko girela, haste dundar, guzian lekornetik, behaz, huiak zuzabal bat emaiteko eh, festibale, hortarik bistan dena.